نحمده ونستعينه ونستغفروه ونطوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يهده فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين من اتقوا الله هقف فقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 Əmə baxfa, inə aslaqəl hadis-i kelamu allahı, ve khayrəl hadiyyəl mühəmmərin sallallahu aleyhi vələ aəlihvə sallam, ve şərral umurimu muhtesətühə, fe inə kulla muhtesətin bida'a, ve kulla bida'atın dalalə, ve kulla dalantınnâ. Mesela, məsəlmanlar əmdirin səqbalulmazı əsələləm. Bu da artık köyre ilqtarır ve tezəil gelir. Yani məsəlmanların indi gelir. Yani zilheccə il, nəzi müsəlmanların ahrın, ilin ahrıncı aydır və tezə ildə mühərrəm aynan başlayır və bilmək lazımdır ki, bu müsəlmanların tarixi tamamən fəqlənir, müsəlmanların tarixi aynan bağlıdır və mühərrəm ayı birinci ay sayılır və xüsusən də insan ilin ahrında fikirləşməlidir, öz nəfsin geri hesaba çəkməlidir, Oturup fikirləşkinlə, keçən il, sən nəcə yazdın dəftərbə? Şitabla nəcə yazdırdın? Cünahlarla, savabla və ibrət al gənə, çalış qataları yada sal və bir də etmə gənə, tövbələ gənə, tezəil bu Allah adamın yoludur. Ve tezəil, nəcə bilirsiniz məhsələ müsəlmanlar? Niyətlə, müsəlmanlar İslamın evvəlləri illi tarixləri yox idi. Onunla bilmirdilər əslən. Və sonra Amar bin Fattab r.a. o vaxtında hicrətdən hesabladılar İslam tarixi, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin Məkkədən Mədiniyə hicrət etməsi günündə saydılar və artıq 1429-cu il gəlir. İndi 1428-ci ildir. Və Xüsusən də hicrət seçildi, çünki Omar bin Qattab dedi ki, radiyallahu anhüma, bugün hicrətlə, halkla batıl artıq ayrıldı. Və lakin, çox təsir ki, misəlmanların bugün fikir verirəsək, misəlman ölkələrində çoxu e, nəsələnlərin tarifinə gedir. Və çox təsir. Çünki yahu dəyişmədilər tarifləri, nəsələnlər üzrə dəyişmədilər, və lakin, misəlmanların dəyişdi. Bu da təbii ki, Əndərisəb dinimizdən uzaq düşməyi və dinimizdən yaxşı məlumatımız olmamağımız və bu gün başqa dinlərin adətlərinə salıb. Və necə bilirsiniz, İslam tarixi, İslam tarixi ay ilə bağlıdır. Allah təala buyurur ki: "Qul hiya waqitun-nasu vəl-həcc al-āya." Tacrə 39-cu ayə. Allah təala buyurur ki, ay-bayrada soruşurlar və bir günənki ay, Allah Allah yaradı bu ay ki, onların vaxtlarınızı biləkdir. Məsələn, həzinə vaxtı və s. Və həmçinin aynan gedmək, güneşlə gedməkdən fəqlənir. Çünki aynan gedmək e, məhsusdır. Qaima bağlısas e, kainatla və ayın çıxmağını gözləyirsən, ayın batmağını gözləyirsən və s. Amma güneşlə bir qaydada qalıb, ola bilərdə insan qabancıdan neki illərin qarifin sənə qeydiləsin və həmçinin qəribədir, məsələn elə yeah, ayı var, güneşdə ilməsəkdir deyiblər 31-30, ancaq müsləlmələr ayıysa ya 30 olur ya 20-30 olur və həmçinin, məsələn, müsləlmələr aynan gelinə bağlayır insanı, daima qafillərdən qoymalı olasan daima insan ə, kainatla bağlayır səni oxusdan gözləyirsən tezə ayı və ki, ona tamaşır gitsən və s. və svə. Və yəni, demək istəyirəm ki, aynən gedmək daha faydalıdır e, güneşlə gedməkdən. Və həmçinin o, müsəlmançılığıdır, müsəlmandan adətidir və hristiyanlığa tabi olmamakdır və o başqə dinlərə tabi olmamakdır. Və nəzi bilirsiniz, e, Məhərrem ayı gəlir və Məhərrem ayı ən əksəl ailərdən biridir. Peyğəmbər sağ buyurur ki, Ən əhsəl oruç Ramazan ayından sonra Allah'ın ayı Məhərrəm aydı. Necə görürsən bu hadistə, Müsrül mübaid ediləyib, Aburiyyərdən, e, Peyğəmbər sallallahu əhsəni ilə Məhərrəm ayı Allah'ın ayı qeydilədi. Və dedi ki, Məhərrəm ayında əhsəl e, oruçdur, Ramazan ayından sonra ən əhsəl oruç salıq. Onun qədər çalış bu ayı, e, bu inşallah gələn cümlədən artıq təziril gəlir. Və inşə Allah, ona görə bu aya tövbe ilə girginə, tezə ilə, tövbe ilə çalış keçmiş günahlarla etmək ilə və bunda ibrət var. Həmçin ibrət var ki, görüşən günlər necə gedir? O dəməkdir ki, gün günlər biz artıq sona, sona çatırır, yəni qəbirə yakınlaşırır. Ona görə tövbe ilə, temiz əməllərlə e, girginə, sabah əməllərlə, e, çalış biz de böyük günahlardan çəkinginə, elə mövlin və səir və səir və tərif məhərrəm ayında ifadələndir. Məhərrəm ayda məsələn oruç tutmaqla başqa ibadətlər xatırlamaqla, baxsan da məhərrəm ayında Aşura günü var. Oyun müsəlmanların tələbə günü bir müsalim, Firona qalim gəlib. Və həmişə o gün, Müsələm, günü də, Musa, e, o gün də orucu əfsal orucdadır. Hər də o gün tutmaq. Həmişə məhərrəm ayında, e, nədir bilirsiniz, qara aylardandır. O aylardan məsələn hücum olmaz düşmənə və səl. Və həmçinin məhərəmanı xüsusiyyətlərinə öz və zülüm etmək olmaz. Öz yani, və olmaz məhərəmdə, bədəmdə zülüm etmək olmaz. Çünki Allah Səhələ Səhələ Tövbə Sürəsində 36-cı ayısında buyurur ki, Fələ fədli mufihinlə ənfusəkum. O və xəhələ Allah buyurur ki, illəri bölüb 12 aya, o aylardan haram aylardır. Təbii ki, onlardan biri məhərəm aylardır. Və deyir ki, o, o aylarda öz və zül Və çalış, əlhamdülillah, zülm başqa ələrdə də olmaz, qaldı ki mühərrəm, başqa ələrdə də zülm verməyə olmaz, ki, daha ehtiyatlı olmaq lazımdır. Və çalış istifadə ilə girən, əlhamdə təzə ilə giririk, təzə mübarəş ailəri giririk və tövbə ilə giririk və çalış e, günahtan, şihrdən, qidətlərdən və s. şəriyyətə zid olan əməllərdən çəkildirən. الله سبحانه وتعالى بجيش فائدنا من اسمين أقول أذر الله لي ولكم ولسائل المسمنين كل ذات إنه هو الغفر رحمه الحمد لله رب العلمين الحمد لله رهد والصلاة والسلام على من لنبي بعض الإباد الله إن الله يعمل بالعبل والإحسان وإيثائي القربى وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله كبار والله يعلم ما تفعون واتن الصلاة